דברים, פרק ט' שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם, בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק. וידעת היום, כי אדוני אלוהיך, הוא העובר לפניך, אש אוכלה, הוא ישמידם, והוא יכניעם לפניך. והורשתם והעבדתם מהר, כאשר דיבר אדוני לך. אל תאמר בלבבך, בהדוף אדוני אלוהיך, אותם מלפניך, לאמור, בצדקתי הביאני אדוני לרשת את הארץ הזאת. וברשעת הגויים האלה, אדוני מורישם מפניך. לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת את ארצם. כי ברשעת הגויים האלה, אדוני אלוהיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר, אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. וידעתה, כי לא בצדקתך, אדוני אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת, לרשתה, כי עם קשה עורף אתה. זכור, אל תשכח את אשר הקצפת את אדוני אלוהיך במדבר, למן היום אשר יצאת מארץ מצרים, עד בואכם, עד המקום הזה, ממרים הייתם עם אדוני. ובחורב הקצפתם את אדוני, והתענף אדוני בכם, להשמיד אתכם. בעלותי ההרה, לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית אשר כרת אדוני עמכם, ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה. לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי. ויתן אדוני אלי, את שני לוחות האבנים, כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם, בהר, מתוך האש, ביום הקהל. ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה, נתן אדוני אלי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. ויאמר אדוני אלי, קום, רד מהר מזה, כי שיחת עמך אשר הוצאת ממצרים. שרו מהר מן הדרך אשר צוויתים, עשו להם מסכה. ויאמר אדוני אלי לאמור, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, הרף ממני ואשמידם, ואמחה את שמם מתחת השמים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. ואפן, וארד מן ההר, וההר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידיי. וארא, והנה, חטאתם לאדוני אלוהיכם, עשיתם לכם עגל מסכה, סרתם מהר מן הדרך אשר ציווה אדוני אתכם. ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. נפל לפני אדוני כראשונה, ארבעים יום וארבעים לילה. לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי. על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני אדוני, להכעיסו. כי יגורתי מפני האף והחמה אשר קצף אדוני עליכם, להשמיד אתכם. וישמע אדוני אלי גם בפעם ההיא. ובאהרון התענף אדוני מאוד להשמידו. ואתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. ואת חטאתכם אשר עשיתם, את העגל, לקחתי, ואשרוף אותו באש, ואכות אותו טחון היטב עד אשר דק לעפר, ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר. ובתבערה ובמסע, ובקברות התאווה, מקציפים הייתם את אדוני, ובשלוח אדוני אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם, ותמרו את פי אדוני אלוהיכם. ולא האמנתם לו, ולא שמעתם בקולו. ממרים הייתם עם אדוני, מיום דעתי אתכם. ואת נפל לפני אדוני את ארבעים היום, ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי. כי אמר אדוני להשמיד אתכם. ואתפלל אל אדוני ואומר, אדוני אלוהים, אל תשחט עמך ונחלתך, אשר פדית בגודלך. אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה, זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, על תפן אל קשי העם הזה, ואל רשעו ואל חטאתו. פן יומרו הארץ אשר הוצאתנו משם, מבלי יכולת אדוני להביאם אל הארץ אשר דיבר להם, ומשנאתו אותם, הוציאם להמיתם במדבר, והם עמך ונחלתך. אשר הוצאת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה.